Біля блакитної гроти море здималось і раз у раз вливало в неї срібло своїх хвиль. Наш провідник брався за ланцюг, щоб скерувати човен. Ми підіймались на хребті хвилі, і море раптом вплювало човен в тісний отвір. Він летів серед бризок і піни, скрегочучи, б'ючись боками об скелі, і нарешті тихо гайдався, як заспокоєний лебідь. Перше, що я помітив, піднявши щовна, човна, білі зуби моєї сусідки. Їх відкривала радість блакиті. Може, і у мене так само світились зуби. Навіть, напевно. Я не годен описати тобі блакитну гроту. Коли б ти могла створити важке склепіння злитого срібла, Розпустить в рідину дорогий туркус, щоб він гойдався і грав вогнями, і голубу кидав оксидировку на стіни. Коли б тобі вдалося зібрати з неба і моря усю блакить, щоб наситити нею повітря печери, ти мала б щось подібне до тої гроти. А як світилось тіло у тій воді? Воно горіло синім вогнем. Ми гойдались на човні, наче плавали в небі, черпали долонями воду, а висипали з неї дощ самоцвітів. Срібна хвиля без перестанку вплювала в гроту нові човни. А ми дивились, як підіймалися люди з них, і радість блакиті відкривала їм зуби. Для одміни ми їздили в море ловити рибу. Запускали волосінь в глибину і, коли риба клювала, волосінь билася на пальці, як живчик. Ми витягали на сонце їх тих яскравих розмальованих рибок, більше подібних до екзотичних квітів, ніж до риб, трибарних віоль, червоних чортів і кардиналів, собачих рибок і королівських. Ми збирали з дна моря розкішні букети, повертались засмалені сонцем, обвіяні вітром. Солоні от морської води. Але траплялось, що сусідка не з'являлася зовсім. Тоді Антін урвав. Встав знову з крісла і заходив по хаті важким, виразним кроком, наче вкопував землю затаєні згадки. Тоді підняла Марта кинути слово. Їх очі стрілись на мент, як кремінь й кресало у злій боротьбі. Тоді, помалу цідяче слово по слові, одповів Янтін. Тоді блукав я сам, глухий, як скрипка, в якої порвались струни, німий як людина, що несподівано втратила голос. Я кликав її, ту невідому. Кликав, щоб разом читати книгу краси, яка для мене закривалась без неї. Я дивився і не бачив її. Я її кликав, а вона не з'являлась».